ставлячи порожню чарку на стіл. «На віки віків», — відповів хазяїн. «А чи не лишилося в кого-небудь, ясновельможних панів, хоча б одної пляшечки з того вина, яким колись упився праотець наш, ной небійщик, позвався раптом голос, якого досі не чути було. «Мню, же той є на старіше вино?» Усі з подивом глянули на того, хто звернувся із тим запитанням. Ніхто одразу не зміркував, що відповісти». Князь Януш, здавалося, підморгнув і оком, і вусом, у той бік, де сидів білявий юнак, який щойно хвалився давністю свого меду. «Самісіньке око вліпив», – здавалося, говорив лукао, підморгуючи вус князя Януша. «Дивіться, який схизматик!» Перш ніж продовжувати цю розповідь, незайвим буде познайомитися з деякими із гостей, що завітали оце до князя Януша Остройського. «Гості усі визначні. Не один з них лишив слід в історії Польщі і Південної Русі. Високий, сухий, русявий юнак з холодними сірими очима – це князь і Єремія Коребут-Вишневецький, один з найбагатших та найродовитіших вельмож Південної Русі, володар неозорних майонтків та інших багатств по правий і лівий пік Дніпра. Він пишався і старовинністю роду, і своїми значними зв'язками. Давно вже князі Єремія ополячився, давно прийнявся з культурою Заходу, але він терпить віру предків, православ'я та не з переконання, не за велінням серця, а так собі за звичкою, за панською традицією та ще й тому, що мати його Раїна, дочка молдавського господаря Могили, не полюбляла голених ксьодзів, з більшою охотою бесідувала про спасіння душі з волосатими та бородатими попами і ченцями грецької хлопської віри, схожими от хоч би на цього неоковирного і загорілого шльонду, що заговорив про Ноя та його винні льохи. Цей шльонда скидається чи то на ченця, чи то на попа, чи то на запорожця, хоча й без чуба. Такий на ньому чудернацький одяг і величезні чоботища з підковами. У жовтих очах його і на тонких губах постійно грає ніби глузлива чи недовірлива усмішка. Це маленький Смотрицький, найученіший з усіх схизматиків і найлітіший ворог отців-єзуїтів. Він багато читав, багато чого навчився, багато писав, особливо проти унії. Політично-богословський памфлет його – Вірші на відступників наробив багато галасу по всій Південній Русі та Польщі і спричинився до того, що у Мелетії з'явилося багато ворогів. Та він, цей неоковирний шльонда, відчував свою силу, багато помандрувавши по Європі як учитель одного литовського панечаси на вельможі, наслухавшись найученіших професорів кращих європейських університетів, цей схизматик боровся й своїми ворогами не як неок, а у всеозброєній тодішній вченості. Не раз він стинався на веселих диспутах у старого князя Остройського з відомим польським демосфеном Петром Скаргою, і завжди, за висловом старого князя, вибивав у нього або зуб, або ребро, хоча й сам іноді відступав з максимум підбитим оком. Тепер цей шльонда наробив знову галасу своїм памфлетом «Плач Східної Церкви», випустивши його у світ під псевдонімом Теофіла Ортолога. І княгиня Раїна, яка була в захваті від цього плачу, запрошувала вчити і виховувати свого синка і Єремію, невченого Єзуїта, невитонченого патера, а саме цього неоковирного шльонду, як називав його жартома князь Єремія. Той із гостей князя Януша, якому здалося, що від пляшки з старим венгержином тхне могильним духом, юнак з чорними очима й південним типом обличчя. Це майже державний юнак, син колишнього молдавського господаря Могили, Петро Могила. Він учився в Парижі, в Колегії, а після втрати батьком його, господарем Симеоном, престолу Молдавії та Валахії, юний господарич змушений був шукати притулку в Польщі і тепер перебував у війську цієї республіки, яка дала йому пристановище. Саме його двоюрідна сестра Раїна і була дружиною князя Михайла Вишневецького і прихильницею волосатого Ортолога. Інший юнак, білявий і блідий, котрий похвалявся, що в успадкованих ним льохах є меди, які збереглися з часів королеви Ядвіги, і котрому було зауважено провинні льохи правотцяноя, був Замойський, син славнозвісного Яна Замойського, найбагатший жених у всій короні Польській у Литві і Південній Русі. Нарешті пан біскуп, у дорогій фіолетовій сутані, чистенький, поголений, з білими пещеними руками і дорогими манжетами.